Hej Yasmin! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Hur mår du egentligen? Jo det är bra, tackar du med dig? Jo men tack, det är bra, det är bra. Det är lite hektiskt nu, sista timmarna här. Du ska ju iväg till USA. Ja precis, jag åker till LA imorgon och ja, för att skriva lite och göra lite möten och det som jag brukar göra i LA. Jag åker dit ganska ofta nu. Ditt riktiga namn är ju från början Carolina. Carolina Schatibnia. Ja. ja, jag bytte det eh, när jag hade fyllt 19 var det. För att, eh, ja det är en ganska lång historia men eh, egentligen var det så att jag behövde ett namn för att komma in på klubbar i New York för att jag försökte få spelningar och så vidare. Och jag var underage så att eh, jag kunde inte komma in på de flesta klubbarna och jag behövde ett falsklägg. Så att eh, och då frågade jag två kompisar, vad tycker ni att jag ser ut att heta? Och båda deras svar blev Jasmine. Så då kände jag att det här var ju, det måste ju vara ödet om Nostalco och Då kändes det helt plötsligt jättenaturligt. I och med att jag var tvungen att byta mitt mitt efternamn för det var så långt också. För Shatimia, ja, det var inte så många som kunde säga i, i USA utan då blev det Kara då. Du har haft en ganska mörk period i ditt liv på grund av ett förhållande som skadade dig både fysiskt och psykiskt. För fyra år sen så släppte du i boken Hälsan att hon ska dö. Där du berättar bland annat om det här, den här tuffa perioden i ditt liv. Hur kommer det sig att du skrev boken? Vad var det du ville få ut av den? Tanken var ju inte att den skulle släppas utan jag skrev den här boken eh, som en liten terapi för för att bearbeta det som hade hänt mer. Och, eh, och sen just då så perioden när jag skrev som mest på boken så var jag inne i en period då jag väntade på att min platta skulle komma ut för att den hade bara tagit två dagar att spela in. Eh, men tog ett år att släppa och under den tiden så var jag så rastlös och då satte jag mig och började skriva. Och sen så, så frågade skivbolagsdirektören där på där jag var då, ifall jag hade någon biografi som man kunde ge till journalister. Och, och så sa jag såhär, okej okay, absolut, hur mycket ska jag skriva? Och då sa han, ja ju mer desto bättre. Så då kom jag in med min bok och la den på hans skrivbord. Eh, ja, för att han skulle få läsa. Men jag hade aldrig trott att vi skulle släppa den. Och det var inte tanken heller utan det tog ett bra tag innan innan jag verkligen bestämde mig för att köra på att släppa den och hela grejen till varför jag släppte den det var för att jag kände också i och med att jag hade gått igenom en jobbig period men ändå tagit mig upp och liksom, och då kände jag så här, kanske om man kan inspirera en eller några till, till att kunna ta ett beslut att bryta sina mönster som har varit jobbiga ja men då är det värt då är det värt att lämna ut den historien kan du se att den har hjälpt dig på något sätt har du inte någon säga, kraft eller motivation eller var du rädd? var du hur, hur trodde du att folk skulle reagera på, på boken? Ja så den har absolut hjälpt mig och jag, jag tänkte inte så mycket på folks reaktioner. Jag har aldrig egentligen varit sån som har brytt mig så mycket om vad andra tycker. Ljstom utan mer att säg hur känns det för en hur känns det i hjärtat och i magkänslan. Liksom, och, men det har absolut gett mig dels mycket att skriva boken men också den här vad ska man kalla det den här händelsen som har som var jobbig den har ju också gjort att det är allt bra har ju kommit från allt dåligt och det, det har hjälpt mig väldigt mycket nu också i allt jag gör egentligen att se att när men att dåligt händer då betyder det att något bra är på väg eller liksom att ja någonstans att man vet att allt dåligt händer för något gott. Hur började ditt eh, musikintresse från allra första början? Jag stod på scen första gången när jag var 11 år på en talangjakt i Örebro och då var det ju bara så här som en kul grej och jag hade jag kom ihåg att vi hade en så här, sikta mot stjärnorna CD hemma och då fanns det en låt där som heter Shoup Shoup Song av Sheer där man kunde få sjunga till karaokeversion i slutet av skivan då och så stod jag hemma framför spegeln och sjöng till den och Och tog beslutet att nu ska jag upp på scen. <laughs> Hade ingen aning vad man, vad man gav sin på. Men uh, ja. Så Och då vann jag den talangjakten. Och sen. Jag tyckte ju det var skitkul med musik då. Men det var inte alls samma innebörd. Utan det tog ju väldigt lång tid innan. Och det tog också liksom. Ja. Tills den här händelsen då. Efter allting så. Så blev det en helt ny innebörd. För jag slutade nämligen med musiken efter det i några år. <clears throat> Eller två år i i åren och när jag sen kom tillbaka till musiken då blev det verkligen på liv och död och, ja, mitt livs största passion du har ju varit i så en hel del under åren ja. och de, man kan säga att de första åren i USA så tog du de in det på ganska många jazzklubbar ville visa fram fötterna fick köra med liveband och sånt och en av kvällarna så råkade ett av hiphopens största artister finnas på plats du uppträdde för Jay-Z och Beyoncé hur var den upplevelsen? Ja, det hände verkligen av en slump. Det var jag, jag, jag skulle dit och uppträda med ett husbander bara för att jag kände dem och, och skulle gästa dem liksom på andra sättet. Och sen så och jag var där med två kompisar, Natasha och Alexis. Och sen så såg vi att det var ett välbekant ansikte som kom in och det var då Jay Z. Och då sa min kompis Alexis, Look who's here! Och jag trodde inte på henne för han han var ju pinsmal. Du vet. Och jag har alltid sett JC som en lite mulligare man liksom. Och då så då så sa han till, till honom och sa "You look fat." Och och sen så sa han "You look skinny" med sin röst och du vet och då hörde vi ju shit det är verkligen han och hon skämtade med honom men han var i den serien. Så jag springer upp till husbandet och säger att vi måste köra nu nu nu för Beyonces man är här för jag har alltid varit stor Stort att föerna Beyoncé men även alltså självklart är sie också men men främst Beyoncé och så går vi upp och kör I Feel Good och då ser jag att Beyoncé sitter där och klappar händerna i publiken så det var egentligen det var så jag upptäckte det och det var ju väldigt häftigt i och med att de har varit så stora idolen för mig Du var ju nyligen med i Let's Dance på TV4. Dansa kan du göra. Det har vi vi som känner det vet att du kan dansa. Men det var ju en ny sida som du visade för svenska folket. Så hur var den upplevelsen? Ja, det var faktiskt en av de roligaste upplevelserna i mitt liv, måste jag säga. Det var, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så kul och samtidigt bra som det var, alltså för helheten av mitt artisteri. Så jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket och ja, det var ganska oväntat för mig också, kan jag säga. För jag har aldrig varit en, en dansare på det sättet. Jag är väldigt svårt för att ta in koreografi särskilt. Jag menar att dansa jag är alltid först upp på dansgolvet även om jag är en eller några nycktrar och, och alltid dansa på scen och så här. men mm. ja men det var väldigt väldigt Häftig upplevelse mm. du nämnde att du är den första uppe på dansgolvet men att du inte dricker någonting hur kommer det sig att du inte dricker alkohol är det för en pr grej som många gör många artister äh, säger att ah ja, de inte dricker men att i själva stället väcket så gör de det. eller gör de det verkligen för att Ja, men det här det här försöker både min kropp och röst för den delen eller man ska säga. Nej, alltså så här jag jag har ju druckit förut och ganska mycket då när jag drack liksom eller jag satt jag inte kunde sätta egna gränser och det har väl alltid varit mitt problem i allt jag gör att det är alltid allt rinnigt liksom. Jag har svårt att kunna hålla en jämn. Menar, det är samma som med choklad att säga. Jag kan inte äta en liten bit utan har börjat dagen med att äta en bit choklad då måste jag äta hela asken typ. Du vet jag har liksom inga gränser och det och då kände jag att särskilt nu i musikbranschen när man faktiskt blir bjuden vart man än spelar och såhär. Det är alltid alkohol överallt och det är, och då, hade, då vet jag att då kan inte jag bara ta en klunk alkohol och sen är det klart. Jag måste dricka mig brusad och nej och det blev så väldigt väldigt ofta till slut och då, då kände jag att så här, jag måste få ett slut på det här och Så det blev midsommar 2008. Det var sista sista gången jag drack. <går> Många som känner dig vet ju att du är en väldigt eh, glad, energisk, sprallig tjej. Och eh, jag kommer ihåg när vi gick i gymnasiet. Så eh, var det vissa som tyckte att eh, att du var lite för glad ibland. De minns att lärarna tog in dig. Och trodde uh -huh. att du gick på lite lite trevligare <går> saker som gjorde att du fick... Eh, Den här energin. Ja. Så det, det var ju lite komiskt. Och du har ju ändå upplevt väldigt mycket tråkiga saker i ditt liv också. Men ändå lyckas du hålla det här humöret öppet hela tiden. Du är konstant glad. Alltså dag in som dag ut. 365 dagar om året. Ja. Var kommer den här energin ifrån? Nej men jag tror att det börjar redan på morgonen. Jag vaknar upp och är tacksam. Och det gör jag varje dag. Jag, jag, det första jag tänker på är att wow. Jag lever, jag är frisk, du vet och det finns så mycket att vara tacksam för så det egentligen finns det så mycket att vara glad för som många ibland missar tror jag liksom i varje dag att du vet ja det kanske inte man kanske inte är perfekt liksom för ingen är perfekt men vi alla liksom har något att glädjas åt och så länge man kan bygga på de små glädjeämnena så så kan man faktiskt bli så glad som jag är och mm. nej men <skratt> ja Sen det är klart att alla har sina upp-downs och det har ju jag om någon verkligen att det finns ju inget så här mitt emellan utan det är verkligen som en vad ska man säga sån här med inget som syns ja. alltså jag har känt det i tio år och när du säger att du har en dålig dag ja. Jag märker ingen skillnad Du är fortfarande lika glad ja. så jag inte inte ja, riktigt men du... ja jag kan stänga in mig väldigt mycket då om jag verkligen har en, en riktigt neråt dag då brukar jag verkligen då brukar jag stänga in mig och inte träffa någon mm. men alltså de dagarna kommer kanske två dagar om året så det, det är ju mm. jag är ju nästan alltid glad och ja. mm. men om det är någon som om det är någon som sårar dig någon gång visar du det där öppet eller håller du igen det? ja nej jag jag gråter väldigt mycket och ofta alltså mm. även om det är glädjetårare eller lite ledsna och jag tror att det också det, det som är min största styrka vad gäller att hantera känslor det är ju musiken eftersom att där kan jag verkligen släppa ut allt Och det är det som är rätt skönt också Det är många som säger såhär, gud vilken attityd du har på scenen Och vilken bitch liksom Men mm. Och jag känner att det är ändå rätt skönt att den bitchen stannar där mm. För hur skulle det se ut om jag gick runt Och skrek på folk i vardagliga livet Du vet mm. Så det är ändå väldigt att man. Så det är som min typ av Aggressionshanterare någon man ska säga också mm. Jag som känner det vet ju att Musiken är din största passion i livet Du har ju hunnit väldigt mycket. Du har gjort Globen flera gånger som ett liksom, stort mål för många artister. Du har gjort Allsson på Skansen. Du har gjort P3 Guld. Alltså vad mer är det du vill uppnå? Vad vill du uppnå för att du ska känna att... Nu har jag kommit dit. Nu har jag kommit dit. Jag vill i min karriär så att jag kan känna... Nu är nöjd. Alltså, jag kan säga att jag är alltid... Jag är alltid tacksam och glad för för det som händer men jag skulle inte kunna sluta upp med musiken, alltså nu just att det är klart man kan sitta hemma och klinka och sådär men, men min mitt kall eller vad man ska säga, vad jag verkligen vad jag drömmer om, det är ju inte bara att synas utan också att få beröra dem, att någon kan komma hem från en konsert och säga wow, liksom, vad jag kände till den här musiken eller vet allt från att ett par kanske blir kära till min musik eller du vet vad som helst, det finns så mycket man kan göra med med sin musik och, och påverka liksom och även du vet ja politiskt också. Mm. Så det finns ju ja, det är det som är mm. min dröm är att kunna på något sätt göra bär, världen bättre på mitt sätt. Mm. Hur menar du när du säger politiskt? Hur kan du som artist påverka politiskt när du jag för jag har inte hört någon låt där sjunger de något politiskt direkt. Ja, men det kommer. Det <laughs> det kommer. Nej, ja. Men jo men jag tror på, men just verkligen inte var någon någon svår politik. Men det kan vara så enkelt som att du vet att sprida glädje för att för att bekämpa hat så som det finns ju liksom ja vi ser ju hat dagligen i, i medier liksom allt från Sverigedemokrater och vad det kan vara. Men någonstans måste man ju inse att det enda som kan döda hat det är faktiskt kärlek. Och kan man sprida det här på olika sätt. Jag menar mitt sätt är musiken. En musiker kanske kan börja säga hej till Människor som kliver på bussen och, och, och så vidare Du vet Alla har sitt sätt att kunna sprida den kärleken på Så det tror jag är, är Nyckeln till att att få ett bättre Samhälle och sen att istället för att Fokusera på de negativa sakerna Som finns att faktiskt fokusera på Det bra vi har och lyfta fram mer av det För då tror jag någonstans att Då, då kan vi gömma undan det, det negativa och faktiskt Slänga bort det till slut Du har numera ett äh, kännetecken Som äh, absolut inte går att missa. Du syftar ju på din fantastiska frisyr såklart. <laughs> Hur kommer det sig att du valde just den här, äh, den, den här typen av äh, frisyr? Lite såhär kruellade, vils, så 50-50 och så här, blont, svart. Nej men vad heter det? Ja du minns ju mig som äh, krullhårig, svart, mm. svart hår. Mm. Nej men jag, jag kunde inte bestämma mig om jag skulle ha svart eller blont. Och jag vill inte vara helt helblond eller helt helsvarthårig för... Ja, det mesta har man redan provat på. Men ja, och sen dels också så att jag har faktiskt en... Eh, jag, jag är ju från två olika länder eller vad man Min mamma är svensk pappa är iransk. Men också min, vad ska man säga, dubbla personlighet. Den på scen och den den spralliga och den kaxiga liksom. Vilken är vilken då? Ja, det har inte kommit under född med. Jag är ju lite där Jag är svårt att bestämma mig. Ja. Mm. Du har ju även en... Du har även en egen klädstid måste jag säga. Den har ju utvecklats en del under åren som jag har träffat dig. Alltså lite alla möjliga. Men du har ju en liten rolig grej där du kan ta ett plagg, klippa om den, skriva en rolig text. Och sen låta någon annan göra de sista detaljerna på också. Så är det, är det oftast du som gör din egen plagg eller har du någon designer som jag förvittat det är många som har frågat vem är det som gör dina kläder det är väldigt blandat så dels så har jag jobbat mycket med Sara Arnesen som är en väldigt duktig designer men sen också så jag är mycket för att återanvända kläder så många av de kläderna man ser Det har faktiskt jag använt kanske i tre olika uppsättningar eller vad man ska säga så att ja precis som du säger att jag kan ta en, en logklänning och använda en gång och sen så kan jag korta av den och sen så kan jag göra ett tvådelat av den Mm. Och skriva någonting på är er. så det blir ett helt nytt plagg och det är mycket bättre för miljön också så jag försöker göra så mycket jag kan också för att för att påverka miljön också. Mm. Resandet, det har ju blivit en del i, i din vardag. Alltså från att turnera i Japan, skriva låtar i London, hänga med feta producenter i Los Angeles och till att du uppträder i svenska TV-program. Uh, finns det något speciellt land som du som du trivs med så mer än andra? Ja. Alltså, jag trivs ju i alla länder, men under kortare tid. Men alltså, där, där jag vill slå mig ner sen på sikt, det är ju USA. Och det är ju dels för att äh, jobbmässigt känns det som att det är det jag behöver vara. Men också för att jag, jag på något sätt, redan när jag kom till New York första gången så kände jag så här, wow, det, jag kände mig verkligen hemma här. Och jag kan inte förklara varför, jag, för att jag är ju ändå född och uppväxt i Örebro i Sverige och men det är, det är någonting med, med New York som bara känns otroligt rätt och, så jag, jag kan faktiskt inte förklara varför. Mm. Du har ju varit känd i många ögon väldigt länge. Hur känner du att det har påverkat dig, kändislivet? Ja men väldigt positivt. Jag blir så otroligt glad när till exempel när folk kommer fram och säger att ja men det finns, det finns inget finare. att fåa med om som artisten att någon kommer fram och säger hej jag, jag älskar din musik eller liksom att din bok har hjälpt mig och jag mår bra när jag... du vet sådana saker det är det är obeskrivligt så tänk att, att kunna få beröra en man i självjupet det har verkligen gjort mig ännu mer rödmjuk och, och väldigt mer lycklig också det, det är väldigt stort för mig att få vara med om mm. många kan ju bli väldigt diviga och liksom utnyttja att de är kända har du gjort det någon gång för jag vet ju jag vet ju många som typ utnyttjar sitt namn till exempel när de har gått ut och sen får dis till hemma att de inte har kommit in eh, någonstans ja. trots att de är kända etablerade namn. Men hur, hur tror du att du kan utnyttja kändislivet på ett positivt sätt? Alltså jag har ju inte jag går ju aldrig ut så så på det här sättet så har jag inte och fortfarande så ibland kan det vara så att folk känner igen mig men jag har alltid gå fram och visa körkortet ut ifall att för jag vet man vet jag aldrig. Men, säger att någon ska ha mer en sak man inte får glömma heller är att visst det är säkert många som känner igen det men det är säkert också minst lika många som inte vet vem man är och, och inte egentligen bryr sig för att alla har sitt liv och det är därför att jag, jag tar inte med på så så jättestort allvar även om jag tar min konst på på allvar så är det så här att man får inte glömma att det finns ändå miljarder andra människor i i, i världen som som har exakt samma synsätt Och tänka att deras liv är viktigare än allt liksom. så att Man får bara njuta av det Och, och, och ta det som det kommer och, och vara glad för det som finns Nu kommer jag avslutningsvis eh, Köra en liten rolig grej med dig här uh -huh. uh, Jag kallar dem fem snabba Så uh -huh. du får två olika alternativ Du ska svara ärligt uh -huh. Okej, okay. uh -huh. och så kör vi på det Okej, okay, är du med? Vill du hellre vara superlång eller superkort? Ja men superkort, för jag är ju superkort. <laughs> ditt livs kärlek, tänk någon nu, ditt livs kärlek. Ja. Uh -huh. Eller ett år, ett års skivkontrakt med ett av USAs bästa skivbolag. Ett års skivkontrakt med USAs var, bästa skivbolag. Det var ingen snabbt. <laughs> det var ingen snabbt. Ingen snack om okay. saken. Okay. Choklad eller vanilj? Du kan tolka Choklad. frågan på olika sätt. Choklad. Ja, är väl på hur man tolkar det. Hår under armarna eller en iransk synlig mustasch? Hår under armarna. Snygg och dum eller smart och ful? Oj. Ja, ni spelar ingen roll om dum eller eller smart. liksom Det slagits jävla hardt. Tack för att jag fick en <laughs> trevlig bra ställning med dig, kära Jasmin. Lycka till med allt. Tack själv, du är bäst.